pil Mu, se jedina Mohamedinwala alihi Wasahlihi Ježmain,rebiŠahli, Sdri,voj wa je Sirli Emri, vahlo lodate min Liani, jevkahhu kauli soda kallahlazim. Draga i postštova na brače cejene seste u Islamu je selama Alekovm. Čini mi posebno za da vojjstvo da mogu večera svo ovoj prelejpoj Žami pregovoriti nekoliko riječii i posbnoom muslimove zbirke hadisa s komentarom koju evo sa radošću objavljujemo da je već u štampi i pri samom kraju štampe i da možemo konačno ovaj veliki projekat ako Bog da imati uskoro u svojim rukama. Po prvi puta na bosanskom jeziku, dakle jeziku nas koji razumijemo taj jezik imaćemo prilike čitati i hadise u cjelovitom izdanju na arapskom, zatim u prijevodu i komentaru ovih hadisa koje je do sada komentirala najveća naša islamska ulema od ashaba pa do današnjeg vakta i zamana. Drago mi je da možemo naravno ponuditi i ovo izdanje, odnosno ovu cjelovitu zbirku i da se možemo napajati i nadahnjivati sa hadisima koje je izgovorio Allahu, omiljanik poslanik. Muhammed sallallahu alihi wasallam, a od njega vjerodostojnim putem i autentičnim predanjima prenijela velika generacija muslimana. Prije toga želio bih da naglasim da upravo ono što danas imamo u svijetu je rezultat i plod dovoljnog nepoznavanja autentične, originalne, nepatvorene i nefalsificirane vjere. Ovo je sigurno znak da mi nismo dorasli onome čemu je težila I što je gradila i usavršavala se prva generacija muslimana za koji je Allah Želešanu u Kur'an i Kerimu rekao Vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila na kugli zemajskoj. A to je rečeno prije svega kako tumače mufesiri za prvu generaciju muslimana koji su svjesno radili na tome da shvate razumiju I na najbolji način interpretiraju Allahovu riječ i sunnet Allahovog miljanika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ali u to vrijeme mu fesili dodaju da se to odnosi na svakog pojedinca u kasnim generacijama koji se bude ponašao i obnašao prema sunnetu poslanika ali i selam i uopće prema šarijatu onako kako Allah želešanu traži i voli i kako voli njegov miljenik i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam dakle i mi možemo da uđemo vidite u ovu reprezentaciju koju je Allah ovdje u Kurani Kirimu posebno potencirao, istakao, posebno je dakle podvukao a to je kuntum hajre ummetin Mi ste najbolji ummet, najbolja generacija koja se ikada pojavila. I ovo je sreća da i mi možemo da uđemo u tu reprezentaciju, makar ne bili kao ona prva generacija, jer je ona imala, predstavom poslanika, islam, u njega gledala i onda je bilo daleko lakše da primjeni određene stvari jer je imala stalni uticaj, permanentni, dakle, konstantni uticaj poslanika, u svim segmentima života i rada. Mi danas poslanika, u njega, nemamo, fizičkom liku i obliku među nama ali imamo evo njegovo njegovu zaostavštinu, njegovu baštinu, ono što on ostavi ostavi za sebe. Onama on nam nije ostavio ni dinara ni dirheme, niti materijalna sredstva, nego on nam je ostavio ovu baštinu koju su baštenili raniji Allahov miljenici i poslanici, sallallahu alejhi vesallam. On da ono što je poslanik ali je selam donio, radio i gradio 23 godine u svom poslaničkom životu. Zato je e, onaj hadis poslanika Mohameda sallallahu alayhi wa sallam kako prenosi Imami Ahmed, Imam Taberani i brojni drugi veliki muhaddisi u svojim zbirkama hadisa, hadis je ocenjen kao vjerodostojan u kome poslanik sallallahu alayhi wa sallam kaže: "Tuba liman ra'ani wa amana tuba sab'a marratin liman lam yarani wa amana bihi." Blago onome ko me vidio i bude vjerovao u mene. Dakle, ashab. U seba amaratin li men nem jereni u bi. A sedam puta, a malo, sedam puta blago onome koji me ne bude vidio, a bude vjerovao umene. mene. Sedam puta. Dakle, intenzitet te vjere i tog Kapaciteta imana će vremenom da dajenjava, ali nemojte da nam spadne ta iman više od sedam puta ili da bude manji sedam puta od ashaba. Dakle, mi možemo biti slabi jedan puta od ashaba, možemo dva puta od ashaba, možemo tri puta, 4, 5, šest i do sedam puta. Dakle, sedam puta blago nama što će reći imat ćemo vrijednost ashaba ukoliko budemo i sedam puta slabiji nego ashabi. E to ne bi smijeli dozvoliti sebi taj luksuz da budemo sedam puta slabiji. Jer nismo slabi od njih. Oni nisu mogli trčati bolje nego mi. Nisu bili visočiji od nas. Nisu bili tanji od nas. Nisu bili deblji od nas. Nisu bili ne znam što, ljepši od nas. I mi smo lijepi koji oni ljudi moji. I brzi koji oni. Pa i spori koji oni. Nisu svi bili među njima brzi. Ali šta je to što njih razlikuje u odnosu na nas? To je ta iskrenost to je ta bratska ljubav jednog prema drugome, to je ono što su željeli jedni drugima koji sami sebi, e to je ono što mi možemo imati sedam puta nešto manje da imamo istu nagradu. Jer nije isto kada je poslanik ala islam s vama i kada nije s nama. Ali ono što je za nas značajno jeste da mi danas poznajemo nekada više hadisa nego što su sami ashabi poznavali. To će vam biti čudno, rećete, otkoda to govori. Pa imamo primjera da je Ebu Bekr donio neki zakršak pa mu kažu nije tašno Ebu Bekr, nego je poslanik ali i salam ovako rekao, jer Ebu Bekr nije bio tada sa poslanikom ali i salam, kada je to kazao, pa je taj hadij su drugi hasa pred njoj trećem, četrtom, oni tabinima a uopće Ebu Bekr nije za njega znao ili hadreti Omer kada govori jedne prilike onaj u svom govoru obraća se ljudima i ženama u Medini, u ali i salam, u džaniji, a žena od ozdo vikne žena vikne Omere nije tako A Omer kaže ljudi žena je u pravu Omer je pogriješio. Dakle ona je bolje poznavala tu neku situaciju nego sam Omer radijallahu ta'alano. Ili kada dolazi jevrej Musa Lešari radijallahu ta'alahu dolazi Omeru i naziva mu tripu selavim i traži izum da uđe kao halifi u njegov hilafet, a on kada nazove selavim kaže mogu li ući, a on kaže samo wahidatun, jedan put je to tražio. Pa drugi, pa treći put, čovjek se vrati. Ebu Muse lešari, radijallahu talanu. A Omer kaže svom vrataru, portiru, šta se onaj više ne javlja? Kaže, otišao je, idi za njim i pozovi ga nazad. Kada je došao nazad, pita ga, što ti ode nakon što si tri puta tražio izum selam, nazvao i ti je uđeš kod mene u hilafet. A on kaže, ja sam to učinio prema sunnetu. Prema sunnetu je tri puta nazvati selam i tražiti izun, kod nas tri puta pokucati, pozvoniti, jel tako, i tražiti izun da uđemo. Ako se niko ne javi, nakon trećih puta, uključimo rekvers i idemo nazad. Ne, ona ići u kuću, svejedno bila otvorna, bila otlučana, zaklučana, imamo pravo, dolazimo, to je islamski, von to ni to je sunnet poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Omer je rekao, ako mi ne doneseš argument za to, tako mi Allaha ja ću te kazniti. Jer nije dozvolio da se bilo kako okrnji sunnet poslanika ali i selama, odnosno da neko na ali i selama kaže ono što nije rekao. A Omer to nije znao, jer je Omer čuo da je poslanik ali i rekao da prilikom ulaska u naše kuće mora se tražiti izun ili dozvola. Ali nije čuo tu verziju da treba tri puta da to bude. I onda je on došao do skupine uh, ensarija koji su sjedili, među njima je bio Ebu Sa'id al-Hudri, radijallahu talanu, kao jedan veliki ensarija, I onda kaže, o skupinu Ansarija, ja znam da ste vi najbolji poznavalci hadisa Allahog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Hoće li mi od vas potvrditi da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao da treba tražiti izun dopuštenje za ulazak u kuću tri puta ukoliko ne dobije izun da se čovjek frati. Ebu Saeed al Khudri je nakon toga reagirao, nakon što su svi ostali ashabi počeli da se smiju kad se u hadisu i tmazahunuh počeli se smijati zato zato što je Ebu Musa Lešari došao preplašen i svi kada su ga vidjeli znali ga a on sad ono sam se kud ono raskipio sam se preplašio hoho jedva govori pa se oni počeli smijati kako je on se preplašio a azrete Omera jer je on rekao da će fasovati onaj koji iznosi na poslanika la i se la ono što nije rekao ako ne dovedeš kaže svjedoka drži se dobro jer je Omer traži uvjet Zahadi svjedoka. Neki iz strana se zakune neko ko prenosuje od alih i da bi bili sigurni da je to sigurno od poslanika sallallahu alih i salam. I onda je rekao Ebu Saidi al-Hudri tako mi Allaha ja se javljam da ti svjedočim makar i mene. Omer kaznio. Jer ja ću svjedočiti ono što sam čuo od poslanika ali i salam. I otišao sa i potvrdili su Omeru da je poslanik alih i salam rekao tri puta izom treba da bude. Onda Omer kaže nisam ja tebi to rekao zato što ti ne vjerujem nego zato što će svako govoriti o poslaniku što hoće, sallallahu alaihi wa sallam, pa sam tio da se to utvrdi, ali kaže ja to, ma alim tu hada, nisam to znao, Omer nije znao. Na to ne vidite, braćamo, a mi to znamo, evo danas, svi ovi hadijski zbirki, jer među nama je opcaju negdje oko milion hadisa, 750.000 koji su Sahih, Hasan i Dajif, imate blizu 300.000 izmištenih hadisa po osnovu Rafidije i Šije koji su izmislili 300.000 hadisa na ehl bejt i na poslanika ali i selam koje on uopće nije kazao i zbog toga dakle danas imamo hadiska dijela koja mi očitamo čak na našem finom maternjem bosanskom jeziku od poslanika salallahu alaihi sallam i čak brojne stvari, kada iščitamo i Buhariju, Muslima i Tirmiziju, i ibni Mađu, i Budavuda i Nesaju, i Ahmed ibn Hambela, koji se ev, pomalo prevodi, pa i Malika, koji je već preveden njegovom u onda ćemo na neki način često više poznavati hadis, nego su poznavali sami ashabi, jer nisu bili u svakom momentu sa poslanikom a ovo su ljudi, nakon smrti poslanika i nakon, nakon pojave apokrifne hadisa, dakle ljubomorno čuvali svaku riječ sallallahu alayhi wa sallam i onda su pohšali da je očuvaju da je sačuvaju, da nigdje ne ode iz kruga i zbog toga evo danas imamo hvala Allahu Đaršanu, kompletnu zaustavštinu Allahova umiljenika i poslanika sallallahu alayhi wa sallam, njegov govor koji je kazao njegovo odobrenje koje je on dopustio ashabima da učine šutnjom i odobrio ili kazivanje određene ashaba na opis poslanika ali i sallam, njegov fizički opis, njegov duhovni opis njegov, jel tako taj onaj konstrukciju koji on nosio sa samom pronosio njegove duhovne i sve druge osobine koje su njega krasile kao Allahov miljenika i poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato kažem kroz ova naša dijela mi u stvari saznajemo ko je Allahov poslanik kada saznamo ko je Allahov poslanik ali selam bi bilo da mi to naravno primjenjujemo i slijedimo Ako budemo slijedili, mi ćemo se mijenjati u osnovi. A to jeste cilj našeg čitanja, da se mijenjamo, da se transformiramo, jer samo transformacijom individuje pojedinca dolazi do transformacije čitavog društva, na kraju kolektiva i u globalu svih muslimana, pa i čitavog čovečanstva koje će na neki način na našim temeljima, našim primjerima ili našim jednom lijepom, fleksibilnom, finom, tolerantnom, simpatičnom odnosu da mijenjaju sliku o nama I mi smo kazali ovih dana da u poslaniku, alaih selam, pišu i crtaju karikature ljudi koji ne poznaju poslanika, salallahu alaih selam. Oni više nas crtaju, nas doživljavaju, kako nas dožive, tako nas pakuju pa onaj musliman koji se opasa u neku vrstu eksploziva i ode napravi neki belaj oni to povezuju sa poslanikom Sallallahu sallam, jer ne mogu da vjeruju da mi muslimani možemo nekog drugog slijediti šeitana, iblisa neku organizaciju svjetsku neke manipulante svjetske koji manipuliraju ljudskim dušama i posebno muslimanima danas nego mislio da mi u stvari slijedimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. a poslanik sallallahu alaihi wa sallam, iako je imao ljude daleko odgovornije, daleko primjernije, daleko, što mi rekli, vjernije sebi nego što ima bilo koja danas organizacija svoga člana koji se nudili poslaniku da izvrši brojne atentate, nikada nije dopustio da bilo ko, a da shava izvrši bilo koji atentat. Sjećate se Omera kada je prešao na Islam Pazreti Hamzu, lava Islama koji je tražio da on sredi određen broj munafika, odnosno mušlika, također i Omer a poslanik ali kaže sabren, zabran ja omar. Polako omere, sabur omere. Dakle, nek pruvođe ta faza i nema ništa od, od, jel tako, atentata. Šta time dobijamo? Često ubijamo ljude koji su nevine. A to je po islamu zabranjeno. I koga imamo mi pravo ubiti? Nemamo pravo. Pogotovo nemamo pravo ne, nevinu osobu. A opično u tim atentatima vidite i ovim raznim samoubilačkim acijama ko gine isključivo ginu u nevini koji nisu krivi za odrednjene propuste koje su napravili oni krivci, oni krivci imaju najbolje mehanizme zaštite i do njih lahko ne možemo doći, Emo, samo dolazimo do nevini ljudi a nevin čovjek može da bude i musliman i nemusliman, sve jedno kod Allaha je nevin čovjek i onaj koji je musliman i nemusliman koji nije tebi ništa učinio i zbog toga vidite danas ko to čini on u stvari pravi je tako medveđu uslugu islamu i muslimanima I je to dobro da tako činimo na ovaj način kako se danas dešava u svijetu i zbog toga čitanjem i čitavanjem sunneta poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a njegov životopis i njegov opis možemo jedino naći u hadijskim dijelima i u sirama koje su pročišćene od razni devnjatni, jel tako, informacija gdje se u istinu samo kroz vjerodooslojna predanja govori o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem možemo naći u tim dijelima i onda ćemo vidjeti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio sasvim druga osoba nego kako se o njemu i danas na zapadu priča pa čak i među samima muslimanima mi kad upoznamelih salama kad vidimo i štavajući njegov sunnet i njegove hadise onda čovjek stvarno ostane ostane zatečen ostane zadivljen tom ličnošću tim kapacitetom tom tolerancijom tim oprostom tom ljepotom dugomno fizičkom Moralnom, da čovjek jednostavno stane i onda samo može da mu suza na oko kane on nema drugog izlaza nego da se zadivi tom čovjeku, ne samo mi vjerujte braće moja, nego svaki nemusliman koji dođe do ovih informacija automatski prelezi na islam veliki broj ljudi sam sreo odavde do Australije i Amerike i razgovaruo sa njima koji su prešli na islam želio sam da čujem Razlog prelaska na islam, jer to nas neće ničim, on na neki način ni udaljiti, niti približiti islamu, nećemo mi imati više nešto od onoga što je neko prešao na islam. Ali ja sam volio da te ljude čujem zbog čega je, koji je razlog bio da oni pređu na islam. Da vidite, ljudi moji, sve je to zbog toga, zbog neznanja su bili u džahaletu. Čim su spoznali nešto, odmah se vratili svojoj plemeni, to to je vraćanje. Ja se svi rađemo kulum aludin i uledu ala fitre, što kaže poslanik ala islam. Svako se dijete rodi u prirodnoj vjeri, takvoj prirodi da vrlo lako primi islam. U njega je duša čista kao čisti papir i ukoliko na njemu ne šara i ne piše svako, on će shvatiti stvari u nakim kakvim mjesu. Ali u nas se uključuju naravno razni uticaji i struje u životu i zato postajemo kršćani, židovi, vatropoljnici što kaže Alihi Salat u selam, fa bi wa huwa yuhibbida nihi wa Ali ga njegov roditelj učini ili okolina možemo slobodno dodati kršćaninom, židovom ili vatropoljnikom, ateistom, fašistom, sekularistom, brahmanistom, kao istom i nabraja sada do sada. Eh. Da nije toga, svi bi ljudi, naravno, bili u toj prirodnoj vjeri. Ne možemo otići daleko od vjere zato što je ona najljepša, najčišća, najfinija, zato što duša prepozna tu ljepotu. I upravo zato što mi danas ne prepoznajemo poslanika, ali i selam, kakav je on u svojoj biti, u svojoj suštini, mi smo ovakvi kakvi jesmo. A oni koji govore o poslaniku, ali selam, su takvi kakvi jesem, zato što ne znaju poslanika, ali i selam, što bi rekao, Abdullah ibn Abbas, najbolji najbolji komentator Kur'ani Kerima nakon poslanika sallallahu alaihi ve sellem Amidić poslanika alaihi salam koji kaže grijesi su plod neznanja grijesi su plod neznanja kufur je plod neznanja jer onaj ko zna on sasvim drugačije stvari radi onaj ko ne zna on će raditi ono što misli da je tako. Dijete koje ne zna, ono u filmove, vidjeli ste, gleda, kako se grli djeca sa lavovima. I kad bi lav ušao u njegovu prostoriju, to dijete koje nije svjesno lava i njegove opasnosti, ono ide lavu u zagrljaj. A svaki čovjek koji odrasta, opa je ovaj dječak koji razumije šta je lav i kako je opasan, bježi od njega. Sklanja se, nađe, naša, se skloni. Znači onaj ko je svjestan ko zna, on bježi na sigurno mjesto. Onaj ko ne zna, on ide u čeljusti lava. E tako je ovde. Onaj ko ne zna, on ide u čeljusti jel tako užarene vatre i džehennema. A onaj ko zna kako je džehennem pla i u njega će svaki, aha, aha što onaj pjesni kaže Boga mi nije zgodno onaj, gorjeti u vatri u kojoj nema izlaska. 70.000 godina se tone u tu vatru i onda je za nju kamenje i ljudi su gorivo nije ni benzin, nije ni ugalj nego ljudi, kamenje i onda tamo obgori koža i malo se navikeš na tu bol, Allah stvara ponovo novu kožu, ona ponovo obgori, zato Allah kaže Thumme la je mutu fiha wala jahyja u njemu, u džahennemu nema ni života ni smrti nije život kad stalno goriš a nema smrti, jer tamo nema samo ubijstva da znate, na ovom svijetu samo postoji ubijstvo, smrt i samo ubijstvo amo nije samoubistvo če bi izvršio samoubistvo ne može se ubiti jer nema mehanizma niti alatki kojima mogu da se ubije da uzme svoj život jer onaj ko zna šta je vlast on bježi od nje da bi koliko zna da neće dobro postupiti može izglaziti skrenuti nego onaj ko se grabi za vlast i vidiš da on nije dovan svijestan odmah ti vidiš da nije svijestan znači on ne zna opasnost ko se grabi za razne položaje a nije dostan ti položaja znači vidiš da on nije još svijestan odmah ti malo moraš da ti kaže malo drugačije gledati na njega. A što imam kažem mene samo postarte, paćete vidjeti šta ću ja ho To je vrlo opasno. Dači što kaže poslanik ali sełam jednog predznaka smaka svijeta jeste i da usidel amru ila ghairi ahlihi fantazir asa'. Kada se povjeri ono ljudima koji ne mogu, nisu dostojni da to odrade, očekuj smak svijeta. I mi zato imamo predznake smaka svijeta da su ljudi preuzeli Na svoj vrat, ono što nisu u stanju odraditi, kao što kaže onaj poslanik Ali kada je bio na mirađu, pa vidio jednog čovjeka kako je sakupio veliku gomilu drva, pa je ispakovo finu ona je toliko velika da ne može da je na sebe podigne. A on pokušava stenje, stenje, stenje i stavlja na sebe. Ne može ni to da podigne, jedno malo zadigne, nema šanse da je podigne na leđa, ali on hoće ili da je stavi na leđa pa pokušava, ne može. Onda on razgrne to, pa još nabaca drva. Umjesto smanji, on još nabacuje. A ne može ni ono da podigne. Pa ponovo zamota, pa krene negdje. A on opet spusti, pa još nabaca drva. Pa onda ponovo pokuša, ne može. Poslanik al selam kaže Džibrilu, Džibrile, šta ovim hoće Allah da nam poruči? Kaže Muhammed, ovim Allah poručuje da pripadnici tvoga umeta ne mogu nositi ni ono zašto su povjereni, A oni trpaju u sebi obaveza više. <laughs> I vidjeli ste ljudje, Ono ne može dvije ovce sačuva do jutra kad mu dao dvije ovce makar bi jednu izgubio kakav je smotan. Al čovjek hoće da vodi državu, hoće dovodi kanton, hoće dovodi Oman, onaj čita u federaciju, onaj tamo neku novu republiku, neku Šumsku, nešto i onda svi hoće da nešto vode. A nisu ostavljevalam dvije ovce, vđ kam mu dao, takav je on smotan. Sa ovcem bi vidio se kakvi imati, tim ne bi povjerio, bolam dvije obične ovce, dvije koze, on, on bi jednu makar izgubio dostre, takmi su. A on bi, da da da vlad vlada čitavi ili jednom državom. To je ono što mi naravno u ovom ahiri zemanu sami pomalo pripremamo teren za ono što će sutra doći, jer Allah odredio, određene zakonitosti postavio na ovom svijetu, ukoliko budemo se slagali s tim zakonitostima, mi ćemo to razvijati i djelovat kako je najbolje moguće. Ukoliko budemo se naravno udalje od tih zakonitosti i te navigacije koje Allah uspostavio normalno je da ćemo otići u sasvim drugom smjeru.